פרק מ"ב, ויען איוב את אדוני ויאמר, ידעתי כי כל תוכל ולא ייבצר ממך מזימה, מי זה מעלים עצה בלדעת? לכן הגדתי ולא אבין, נפלאות ממני ולא אדע. שמענה ואנוכי אדבר, אשאליך והודיעני.